Ісідор вирішив розпочати тривалий піст, не їсти нічого, лише пити трохи води і уважно стежити за внутрішнім станом духу. Чи відкриється віконечко в небувалу країну, чи озветься хто-небудь звідти за стіни Деміурга. Перший день пройшов у роздумах, спогадах. Ісідор ходив по горах, загорнувшись у свій ветхий плащ, в одній вщелині він надибав старого ченця, який сидів над прірвою біля отвору печери і гаряче молився, б'ючи себе п'ястуком у запалі кощаві груди. Крізь діри у трухлі одежині що ледве прикривала живий кістяк, видно було брудне тіло, і від судорожних ударів з чорного лахміття сипалося на землю запилене шмаття. Над горами лунали зойки, плач і палка молитва. Ісідор прислухався. Можна було розібрати окремі вигуки, але переважно це було монотонне прохання. «Господи Ісусе Христе, помилуй мене!» Ісідор сидів довго, намагаючись збагнути глусти напрямок такої полкої духовної дії. Минали хвилини, години сонце почало котитися до обрію, а чернець сидів біля печери і ридав, наче з нього виймали жили, і заклинав невмолимого Бога. «Прости мене нікчемного, небесний володарю, зглянься на мої смиренні прохання з висоти своєї, помилуй м'я, і коли я помислом чи дією або словом, чи в вісні порушу Твою святу волю, пошли мені, Господи, милосердний вісника свого, щоб міг я відчути Твій знак і збагнути його, і не вийти з-під Твоєї руки. Помилуй м'я, Христе, Сине Божий, помилуй м'я. І зненацько уявилося Ісідорові, що він сидить на небі, на якомусь осяйному троні, і має велику Божу могутність, і до нього линуть молитви, прохання та стогін мільйонів земних істот. Так яскраво уявив це Еллін, що в його вухах загримів ураган благань, хвалебних гімнів і нескінченних вимог. Жахнувся Ісідор, одігнав дивне видіння, похитав головою. О, ні, нема дурних! Ніякі боги не слухають ні молитовні прохань, бо ні задовольнити, ні збагнути людські прохання неможливо. Вони породжені незнанням і страхом перед морою. А чого боятися людині? Смерті? Небуття? Так ми ж не боїмося лягати спати, не знаючи, чи прокинемося на світанці. А небуття – це вічний сон без сновидінь. Християнського пекла? Але хіба є гірше пекло від того, як людина створила в серці своєму? Хіба є муки глибши від мук самотини цього світу?» Ісідор підвівся з каменя, наблизився до чинця, коли той втишив свій невпинний потік благань. Чернець почув кроки, скоса глипнув на пришельця, вколов його гострим поглядом з-під насуплених брів. «Вітаю тебе, старче!» – схилив голову Ісідор. — Вітаю й тебе, брате, — хрипко отказав Чернець. — Звідки Бог несе? Куди? — Я тут проживаю, в печері, недалеко від тебе. — Чого опинився в священних горах? — Чого шукаєш? — гостро запитав Чернець. — Чи віруєш в благу вість, принесену на землю Господом нашим Ісусом Христом? — Я шукаю, — просто сказав Ісідор. — Мені дали притулок сини Гнозиса. — Тени, сатани! — скрикнув Чернець, зловісно посміхнувшись. — Бідний хлопче, тікай скоріше з гадючого гнізда, тікай, поки твоя безсмертна душа не потрапила в диявольські позурі. — Але вони не навчають нічому поганому, — здивувався Ісідор. — Відречення від світу, любов? — Відречення? А чому? — гнівно запитав Чернець, тикаючи гострим брудним пальцем у груди хлопці тому що мовляв цей світ сотворено богом зла любов а до чого любов до хемерної плероми вигадки божевільних валентиніанців та маркіонців